Інтерлюдія Мисливець. Настала весна, і інженер Душ почувається щасливим. Віртуальний простір його губернії – це машинний сад, розлуги і квітучий. Зерно, яке він посіяв під час довгої дайсонівської зими, коли губернія уповільнилася, щоб скинути відпрацьоване тепло, проросло і тепер навкруги панує розмаїття. Навколо нього, наче зграя білих птахів, рояться персональні гоголі. Він зануряє мільярд Пар рук у чорний ґрунт віртуального саду, де кожен елемент є частиною ідеально злагодженого механізму, і наматує зернятка синтетичних розумів, що ось-ось розквітнуть. Саме сюди сущий інженер Прайм керує селекцією цього меметичного дерева і спостерігає, як зграє генетичних алгоритмів після процесу розгалудження осідає у новому параметричному просторі. З надзвичайною обережністю він дістає щойно розквітлий пагінець новонародженого розуму з рідкісним розладом, який змушує того думати, що його тіло зроблене з крихкого скла. А інженер Душ вважав, що цей розлад зник століття тому. У поєднанні з легкою шизофренією це сформує особистість, яка за власним бажанням зможе розгалуджуватися, рекомбінувати та інтегрувати спогади. Саме те, що потішить матікових воєн-розумів. Він доручає Гоголю рутинну роботу, а сам перемикається на загальну картину. Інженер Прайм звітає в небо, і його лабораторний халат розвивається на свіжому вітерці. Так, вон та ділянка дасть добрий врожай дракономовців. А у тому величезному лабіринті вже визрівають цілеспрямовані переслідувачі. Не в дозі вони досліджуватимуть параметричні простори більше за цілі світи. Ці математичні мурахи будуть прочісувати неосяжнє йоделів Всесвіт у пошуках недоведених теорем. Інженерові спадає на думку, що він ніколи не був щасливішим. Швидкий пошук у бібліотеці власних Гоголів підтверджує цей факт. Він задоволений більше за будь-яких інших інженерів аж від перших днів навчання в Мінському університеті. Хоча один період часу з особливою людиною наближається за рівнем щастя до цього моменту. Тому він сам по собі вартий того, щоб виокремити Гоголя, поставити його на паузу і зберегти у своїй бібліотеці. Але, як відомо, щастя не може тривати вічно. По віртуальному саду пробігає пульсація. Щонайменше двоє інших засновників з'являються без попередження. Хвилі святобливого жаху накривають молодших гоголів-садівників, і вони простягаються до лілиць прямо серед інкубаторів. Недозрілий Воїн розум металевий павук контрольованої токсичної агресії, скориставшись розгубленістю наглядачів, вислизає і нищить багатонадійну ділянку мрійників, перш ніж інженер стигає дотягнутися однією з мільярдів рук і демонтувати його. Яке марнотратство! Ледь глянувши на спричинений безлад, двоє візитерів прямують до центрального входу в сад. Один із них – маленький непримітний сивочолий китаєць в аскетичному чернечному вбранні. Тішить те, що матік Чен, наймогутніший із засновників Соборності, виявив люб'язність і не з'явився тут у всій своїй божественній славі. А ось друга відвідувачка, висока жінка у білій літній сукні з парасолькою, що закриває її обличчя, з митушливим поспіхом, Інженер докладає зусиль, щоб отримати гостей у субвіртуальності. Непросте завдання, враховуючи, що засновники можуть легко розсіяти ці ілюзії, і відправляє інженер Прайма їм на зустріч. Машини сад перетворюються на справжній сад з квітучими вишневими деревами і кам'яним фонтаном у федорівському стилі. Героїчні фігури, чоловіка та жінки, високо над головами тримають чашу. Поки інженер Прайм іде зустрічати візитерів, його молодші Гоголі застеляють стіл. «Ласкаво просимо», – каже він, погладжуючи бороду. Йому здається, що це королівський жест. Він злегка вклоняється новоприбулим. Чин відповідає ледь помітним кивком. Інженер оцінює старшинство його Гоголя. Не прайм, звично, але аури засновника достатньо, щоб випромінювати справжню владу. Жінка складає парасольку і сміхається. На її лебединій шиї виблискують діаманти. «Привіт, Сашо», – каже вона. Він притримує для неї стілець. Жозефіну. Вона граційно сідає, схрестивши ноги, і спирається на складену парасольку. У тебе такий мальовничий сад, Сашо? Не дивно, що ми зрідко бачимось. Якби я жила в такому місці, то навіть не виходила б звідси. Часом справді виникає спокуса ігнорувати реалії світу, зауважує Чен. На жаль, не всім нам доступна така розкіш. Інженер Чемно усміхається старшому засновникові. Моя робота слугує благові всієї соборності. Та сприяє великій спільній меті. Звісно, каже Чен, ти як ніхто придатний для цієї роботи. Власне, саме тому ми й тут. Він сідає на край фонтану і торкається води. Тобі не здається, що це трохи занадто. Інженер пригадує, що чинові до мене тяжіть до абстракції, вони спартанські на вигляд, мають базову фізику і деталізовані рівно настільки, щоб не викликати ефекту моторошної долини. Та годі тобі, матіку, кидає Жозефіна, не будь таким занудою. Тут, направду, гарно. Хіба ти не бачиш, що Саша зайнятий? Він завжди чухає бороду, коли хоче повернутися до роботи, але занадто ввічливий, аби сказати про це. Він має вдосталь досталь гоголів для виконання робіт, каже Чен. Але гаразд. Він скрещує на грудях руки і схиляється над столом. Брате, у нас невеличка проблема з твоїм творінням. Втеча з дилеми. Це неможливо. Сам подивися. Чен надсилає інженерові спогад і віртуальним простором проноситься хвиля збурення. Намить інженер Душ бачить Гоголя-засновника таким, яким він є насправді. Голосом трильйонів чинів, що лунає безкрайми губерніями, областями та районами Соборності. Не стільки людиною, скільки частиною великого цілого. У нього в руках з'являється застиглий Гоголь, в якому інженер моментально впізнає власну розробку. Незначний експеримент з іграми та обсесіями, про які він майже забув. Цей архонт, створений для того, щоб тримати шаленців і поганців соборності якнайдалі. Він очищає його, як помаранч, і всотує його спогади. Дуже дивно, промовляє інженер, спостерігаючи, як язниця випльовує три розуми в крохітну матеріальну оболонку. Він навіть відчуває захоплення від того, як маленька істота в ортіанському кораблі зуміла обдурити його власне творіння. І робить нотатку, що наступне покоління архонтів повинно отримати здатність Розрізняти пласти реальності. Ми б навіть не помітили, коментує Чен, якби вони не припустилися помилки. Але вони схибили. Витягли трьох гоголів, а мали б двох. Третій, як бачиш, досить цікавий. Отак, так, зауважує інженер, відчуваючи батьківську гордість за створеного ним Архонта. Зрадник. Неймовірно. Коди засновників. Хтось відімкнув в'язницю за допомогою кодів засновників. Треба дізнатися, чому це було зроблено. Чен грюкає кулаком по столу. Ми стані війни. Всі ми. Війни між нами. А дехто навіть проти самих себе. Але є речі, яких ми домовилися не робити. Може, ти й домовився, – говорить Джозефіна, проводячи пальцем по краю склянки з водою. А хтось інший – точно ні. На потрібні гоголі. Ми, я, хочу знати, що їм відомо. Гіба, в тебе немає власних гоголів для таких завдань, – питає інженер, задоволений тим, що, бодай, на мить може витримати погляд старшого засновника. Попереду ще багато роботи, яку треба розпочати і завершити. Він відчуває, як за незворушним фасадом чина, немостатичний заряд перед грозою накопичується роздратування. Сашу, втручається Жозефіна, ми ж не діти. Ми. Я не прийшла б до тебе по допомогу, якби вона не була нам потрібна. Вона торкається його руки і усміхається. Навіть після трьох століть і мільярдів розгалуджень інженер не може не всміхнутися у відповідь. Матіку. «Гадаю, мені варто поговорити із Сашею на одинці». Вона дивиться старому засновникові у вічі. На подив інженера той відводить погляд. «Гаразд», – каже Чен. «Мабуть, дитині простіше достукатися до іншої дитини. Я скоро повернуся». Він без церемону покидає віртуальний сад, втягнувши свій гоголь-аватар у розрив у просторі так різко, що інженерові доводиться докласти зусиль, аби його загладити. А Жозефіна хитає головою. «Усі ми говорили про зміни», – мовить вона. Хоча існує дещо незмінне. Жінка переводить на інженера погляд сяючих очей. Але ти точно змінився. Мені подобається все, що ти створив. Це дивовижно. Цікаво, це завжди було в тобі, навіть тоді? Чи ти просто подорослішав? Жозефіно. Сухо відповідає він. Просто скажи, чого ти хочеш. Вона хмуриться. Щось мені не подобається цей дорослий Саша. Ти навіть не червонієш. Не починай. Що ж? Жінка піднімає очі і глибоко вдихає. Вони мене вбивають. Інші. За минулу зиму все змінилося, дуже змінилося. Антонесяню клали союз. Читрагуб та він... Ну, він сам по собі. А от я? Вони мене ніколи не любили. І я слабка. Слабша, ніж ти можеш уявити. Інженер дивиться на неї з недовірою. Гогольцид. Ось до чого ми докотилися. Поки ще ні. Але вони мають такий намір. Матік – моя єдина надія. І він знає, що ти мене вислухаєш. Ти ж розумієш, що річ зовсім не у в'язниці. Він просто хоче мати зброю проти інших і твою підтримку. Я можу, вагається він, я можу захистити тебе. Це дуже мило з твого боку, але ми обоє знаємо, що не можеш. Інші подарували тобі це місце, бо ти корисний. Перестанеш бути корисним, і все закінчиться. Допоможи матіку, і він допоможе нам обом. Придумай щось, аби впіймати тих миршевих утікачів. Ніби й дрібниця, але він розуміє, що ти мене почув. І це зробить мене цінною для нього. Інженер заплющує очі. Він відчуває свій сад, живий та квітучий, відчуває мільярди рук вродючій землі. Усе це всередині потужного мозку губернії, діамантової сфери розміром зі Стару Землю, що поглинає матерію та енергію від самого Сонця і містить трильйон його власних гоголів, а також драконів. І все ж він почувається маленьким. «Згода», – каже він, – «лише цього разу, на знак пам'яті про наше минуле». «Дякую». Вона цілує його в щоку. Я знала, що на тебе можна покластися. Не даймо зайти далеко, застерігає інженер. Я знаю матіка настільки, наскільки це взагалі можливо. Я можу з ним опоратися. Поки що. Крім того, у мене є інші варіанти, але на це потрібен час. Тому дякую тобі за цей дар. Посте, усміхається він. Я зроблю тобі мисливця. Хочеш подивитися? Обожнюю спостерігати за твоєю роботою. Садовий вірт розчиняється навколо них. Жозефіна ще прекрасніша у формі засновниці. Вона немовістота спряданого срібла, виткана з незвичайних гоголів. Інженер проводить її через фабрику до оранжереї, де ростуть його улюблені творіння. У тихій насолоді від захоплення, яке випромінює богиня, він занурюється в процес. Це завдання іншого масштабу – не конвейерний виріб, а штучна робота. Когнітивні модулі нового розуму нагадують величезні енциклопедії цілі симфонії нейронних ланцюжків і думок. Інженер з радістю користується нагодою включити своє нове відкриття до проєкту. Цей мисливець буде не ординарним, а комплексним, здатним розділитися на багато частин і знову зібратися воєдину. Тверець наділяє його цілеспрямованістю ортянського ортіанського скульптора, координацію рухів концертного піаніста, приправляє примітивними тваринними інстинктами зі старих бібліотек – акулячими та котячими. Він надає мисливцю достатньо когнітивних прав, щоб бути розумним, але недостатньо, щоб мати сумніви, і закладає в нього частку губернської смарт-матерії, підготувавши до запуску, коли того забажає його нова володарка. Готовий виріб мовчки дивиться на них обох, спостерігає, чекає на ціль. Він красивий тією красою, яку нерідко має холодна зброя. Вона так і вабить вас доторкнутися до неї, хоча ви знаєте, що можете порізатися. Він твій, говорить інженер. Не, Матіків, твій. Просто скажи йому, кого треба вистежити. Жозефіна Пелегріні усміхається і шипоче мисливцеві на вухо ім'я. Кінець. Читав Сергій Робчук. 2025 рік.